Sallallahu alejhi wasallam barikallahu alejhi wa Govor o islamskim velikanima. Govor o islamskim učenjacima. Kazivanje o njima i vijesti o njima zasigurno su jedan od razloga jačanja vjerničkih srca i imana o njima. Kazivanja o našim predhodnicima, učenim ljudima i velikanima iz drugih oblasti ulaze u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala fi كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِقُلِ الْبَابِ doista ukazivanjima o njima. Poruka i poruka je za one koji imaju pamet, koji imaju razuma, koji su razboriti. Ona koji izučavam biografije, životopise, čita, sluša po islamskim učenjacima, islamskim velikanim, okorištavao se u mnogo čemu od toga. Zasigurno, po najviše u povođenju za njima pri sprovedbi šerijatskih tekstova, jer su nam oni živi primjer kako dotične se sprovesti u svojom životu. Mi ne živimo u vrijeme Allahov poslanika, ali ih se radilo. Samo kako su to uživali oshavi pa su pred sobom živi primjer, Svega onoga za čime je dolazio Allah usani sanitariji i sam san, to isprovesti u životu. Iščitavajući biografije islamskih učenjaka i velikana vidimo da je to moguće i, kako, i na, koji, na koji način. S toga je Imam Abu Hanife Rahimahullahu Teala rekao kazivanja o islamskim učenjacima dražav su mi od mnogovoljnih poglavlja fitha jer u njima nalazim njihov ahlak, njihov moral, njihov edep, a šta čovjek uvrijedi znanje koliko nije odgojeno? Šta čovjek uvrijedi fikr da poznaješ i poznaješ ako nisi odgojeno, ako to ne primjenjuješ, ako se nisi odgojio tim znanjem, i ako ne znaš kako to znanje dostaviti drugima? Poznato nam je dobro da Allah subhanahu wa ta'ala u jednoj trećini svoje knjige. Kur'an i kerima govori o prethodnim poslanicima, Bjerovjezcima i njihovim narodima. Govori dakle o okazivanjima. Jedna trećina. Kur'an i kerima zauzela je dakle o govoru o prethodnim narodima, Bjerovjezcima i poslanicima. A Allah, subhanahu wa ta'ala, od escorpanski sura nakon što je spomeno brojne vjerovjesnike i poslanike koji su prethodili kaže svom poslaniku Muhammedu ali i selam gusali kaldina hadallah fabihudahu muqtadir to su oni koje allah subhanahu htio putio pa se ti za i ti sa njihovom um, putom hovedi i ti o Muhammedu seđi oni predhodnike pa tako i mi govorimo o našim islamskim vjernima islamskim učinjacima da se povedemo za njima da se povedemo za njima, da Nastojimo no, biti makar malo, onakvi kakvi su oni bili. Da pokušamo ih oponašati makar u nečemu. Jer je rečeno, Vetešepa u himlem tekurum islam in ne tešepuje velike rovnika rabu. Kako je došlo, jeli, u riječima jednog pjesnika. Pokušaj da ih oponašaš ako ne možeš da budeš kao što su oni. Jer to je isto, samo oponašanje dobro je već uzvijek. Danas mnogi oponašaju loše ljude. Izabrao su sebi za uzora loše ljude, a ti ako ne možeš da budeš kao što su bili naši pretvrdnici, onda barem pokušaj da ih ponašaš u nečemu, da ih sebi uzmeš za uzora, pa koliko toliko da budeš kao oni, jesi li sebi uzeo za uzora njih, a ne onih kao što uzima većina, već si donijekle, već si donijekle, jeli uspiju. I ono što bi trebao svaki od nas, kada čita životopis, kada čita biografiju, prije svega glavom poslanika Rihisalcom, zatim shaba, tabina, pa na ovam islamskih učenjaka, ne bi trebao samo da se zastaje da, zastaje, da se zaustavlja kod datuma, kod bitaka i slično, kao što to većina čini. Već naprotiv iz biografija, životopisa, islamskih velikana trebamo se dakle okoristiti od njihovih osobina. Kojima su se oni osobino opisali? Kakve su osobine pri sebi imali, koliko su ih izmetili islamo muslimanima, to je dakle ono bitno. U mnogim datumima svi mi učestvujemo, svi smo rođeni, svi ćemo umrijeti, događaje se obređeni, u našem životu i slikno, u tome svi učestvujemo. Međutim, ono što je bitno, dakle kada govorimo o nekom islamskom Amerikanu i učenjaku, je li po jeste da se zaustavimo kod njegovih osobina od njega je u smislu naš da kao dakle, islamskih učenjaka kako smo mi pokušali na koji hoćo dakle, u toj to i osobi pa večeras ako god da govorićemo možda nekoliko stvari praktično na drugim mestima govorićemo jednom velikom islamskom učenjaku našeg vremena prethodnog stoljeća ali donetek dakle i ovog ovog stoljeća jednom tako dakle, od posebnih islamskih učenjaka velikana u hadisu velikana u qaidu u fikhu i drugim islamskim oblastima Insahu kome cijela današnja ulema svjedoči imamet kažu da je imam ehl i suvneta, ehl i suvneta a to je šehe Abdu'aziz ibn Abdel'ah bin Baz, Rahimahum Bahutah, Abdu'aziz bin Baz, Rahimahum Bahutah, čuli ste svi i nikome nije. Zasi bolno. Zadnika danas islamsko čianci kažu, da imam Rehvišu Mertarhođama. Jedan takoj od velikih islamskih učenjaka danas je šurieke živ u Medine. Čeh Abdel Muhsin Abad, jedan učenjak iz hadisa, jedan od velikih učenjaka hadisa u Medine kaže za njega a bio je dakle jedno vrijeme njegov učenik i također njegov kako možemo kolega na Medinskom univerzitetu na univerzitetu medicinskom univerzitetu je rahim uvodala, bio također bio jedan od predavača zatim jedno vrijeme zamjenik dekana zatim dekan na medicinskom univerzitetu za to vrijeme je također ovaj učitelj Sheikh Abdul Musin al također bio predavač i također u haremu Allahovi prasani karih sa 8 daca u njegove džami u Medini, pa kaže Abdu'l-Mahsin al-Abad, smatram šeha Bilba za najvećim učenjakom našeg vremena. Svojim primjerom podsjećao nas je na predhodnika ovoga ummeta, na učenjake koji su postupali po svome znanju. Bio je Alim, Amir, onaj koji je radio po znanju je nosio sa sobom. Podsjećao nas je na uključivače, koji su popravljali stanjem drugih. Posjedovo je ogromno znanjem čućevom. Plemeni ti mnogo je bio natič, načitan, mnogo je koristio islam i muslimane, s pravom, kaže šeht, s pravom, bio na njemu primjer prvih generacija. U njemu smo gledali prve generacije. Šeht bin Baz Rahimahullahutala robio se u rijadu, rođeno je svoj 1330. godine hidžrečke 12. 10. 14. dakle dva dana nakon Kurban Bajrama u toj godine to je približe 1910. 1910. godina rođen se dakle u Rijadu u Pobožnoj porodici Al-Bazz, u pojedinim bio, biografijama dakle Shehab bin Baz stoji da njegova porodica al potiče iz Medine, prijetlo vodi iz Medine. Njegova poruka da ta Al-Ubaz bila je poznata po znanju, po moralu, po moralu, pozamio radu po, po trgovini i mnogo mnogo čemu jedan drugom. Sheikh Omar je kebio Abu Abdullah. Eben Abdullah Kunya. Nadimak kao što je bio nadimak mnogih velikih islamskih učenjaka iz hadisa. Imam Ahmeda Abu Abdullah, Imama Buhari Abu Bekr, Imama Sufyana Tabri Abu Abdullah, Imama Šafije Abu Abdullah. Šafij, Tako i mnogi drugi veliki islamski učenjaci. Babo mu je umro vrlo rano, u njegovoj rano i vladosti je bio dječačić. Umrao mu je preselio babo, tako da je brigo o njemu preuzela njegova majka. Pa odmah po savjetu svoje majke upisao je, dakle u ranim godinama, jedan od tahfiza u Rijadu. Pozadao bio se prvo Allahom knjigom, kao što bi trebao sve jedan muzliman čim da Hristasa u godine da može da pamti godine promisljelosti ali sposobnosti pamćenja, dakle, trebao bi da se posvijepio vahovoj knjizi. To je po nagovoru svoje majke upisao jedan od obližnjih tahviza u Prijadu. E, upravo nad tim tahvizom, nad tom školu kod, Ana, u Korana u kojoj se upisao Šeripinbaz, dakle, još bio dječač, vodio je čovjek na dakle, u biografiji i njegovi učenici, učenici govore, dakle, na svojim predavama kada govore o Šeripinbazu, Upravo nad tim tahfizom, na tom školu Korana, imao je čovjek po imenu Abdullah Firlič. Kažu mu da je na njegovim rukama izašlo hiljadu hafiza, da je ovaj nisan izvel hiljadu hafiza, između koji je bio šej bin Baza, Rahimahullahu ta'ala. I tako šejh kasnije, čemu čuti Muhammed ibn Rahim uviti koji bio šeha, koji je šeha bin Baza, Rahimahullahu, Rahimahullahu ta'ala. Ših je dobro vrlo naučio Allahovu knjigu Rapunek, dakle u svojoj otbitke manjistoj godini. Naučio je knjigu Napunek. Zatim pozabavio se traženju znanja šarijetskog zemlja, dakle iz ostalih oblasti. Do svoje 16. godine imao je vid. U 16. godini počinjeno slabiti vid, da bi u potpornom u 20. godini izgubio vid. A živio je do 10 godina. Dakle, za 10 godina provavio je slik. U 20-oj godini Allah subhanahu wa ta'ala uzeo mu je potpuno i potpuno ima, a namo je strano da je došlo kada imamo se zvarimo, dosta na hadis. Hadis kuci u kojem kaže Allah jelda va'ala, ukoliko ja svoga roba iskušam njemu uzimanjem dva oka, pa se on strpi na tome dnevnom druge nade u dosinčanatu, ukoliko iskušam svoga roba, uzimanje mu njegova dva oka, da se on strpi na tome. Nema mu druge nagrode osim džana. Sallahu wa ta'ala nabavu se kao ovoj nagrodi za šeha bin Baza Rahim. Zatim, nama je dobro poznato ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala kod insana uskratimo neku osobinu, damo na drugoj strani da poboljša drugu osobinu. Mogli smo vidjeti također slijepe ljude, mogli smo vidjeti gluhe ljude, da im je Allah ta'ala dao na drugoj strani nešto mnogo više nego što nama obični misanima je to dao. A šehhu bin bazu, rahimah umma hudala, sa uzimanjem vida Allah subhanahu wa ta'la i svoje dobrote i blagove i milosti, na drugoj strani dao je posebnu sposobnost pamćenja. I bio je poseb, a što se tiče toga. Za Zarazniku od ljudi, kada stare gube jer izmanjuje se njeha sposobnost pamćenja sa šehhom, bin bazu, rahimah umma hudala, što god je više stario, njega sposobnost pamćenja se povećavala. Što god je više stario, sve više je mogao mogao da pamti. Zatim, sa gubljenim vida, šeh bin Barza Rahima Hulav utala je ojačao svoju ličnost, jer obično u narodu, ukoliko si manjkav i ta manjkavost je primjetna, po lahko odvacuju od sebe, ne prihvatili te u svoj krug, pa to moraš nadonestiti nečim drugim, da bi bio u blizini godine. Pa šeh bin Barza Rahima Hulav utala je odlučio od tada, koji je otpuno izgledio vid, da se posvijeti traženog islamskog znanja jer i da ga dostavlja ljudima i da na takav način koristi islam i muslima. Nakon Allah wa za sigurno za širhovo znanje najveći doprinos dala je i njegovom znanju najveći doprinos dala je njegova majka. majka. Prvno si se u njegove biografije, jedan od njegovih učenika, kao da se dhan priča jednog dana da je došla komušnica širhovoj majci u posjetu. Majci šeha Pimba za posjeto. Kada še Pimba spočeo da kubi vin? Pa je došlo i zatekla njegovu majku uplakani. Tužno, zabrinuto. Kada ju je upýtala za razlog takvog njenog stanja, rekla je, da ju sin a kdo zís, spočeo da kubi vin. Pa je rekla, žena, nemoj da se snebivaš. Ti znaš da je sve u Allahim rukama i ti znaš da se Allahu odaziva dobi svojih robova ustani abtesti se, stani na namaz i dozavi ovaj svoje gospodara uči dobu svome gospodaru zna ti sinu, ukoliko mu već uzima vid moli Allaha subhanahu wa ta'ala da podaje islamsko znanje s kojim će okoristiti islam i muslima Kaj pa je to majka i učinila? Ustava je se stala na namazu i namazu dozivala Allaha subhanahu wa ta'ala obratila se dovol da, je, da je podarin, li njinom sinu podarim, jer je ogromno islamsko znanje. Pa ako Boga, naredice je ova dola i uslišana. U ovom išarac svima nama jeste da ukoliko insan nešto hoće da ostvari u svojom životu, da ljudje računa o svojim goditeljima. Da ljudje računa o svojim goditeljima, da im čini dobričinstvo. Ukoliko nešto ne može da ostvari u svojom životu, da odi svoje majice i svojom dabilika, da oni to traže, od Allah subhanahu wa ta'la za tebe. ne odbija. Jer se dobra ne odbija. Jer nešto u svom životu ne možeš da ostališ, čini dobročenstvo svojim roditeljom, zamoli svoju majku da ona to traži od Allah subhanahu wa ta'la za tebe. Slično bilaži imam zehbi, pralije primjer u svome vrijednom djelu Sierra Alam i Nobela, ako čuli ste zajimali zemlji, jedan odlučenika šedil Islame Muta imi Rahima Hulahotela, preselio 774. godine po Heđari. Ima ogromno izuzetno vrijedno djelo Sierra Alam i Nobela u 28 tonovo štampano. Od Allahovog proslanika Alihi Islalama do svoga života spomne islamski velikane. Oprađuje na velikom broju stranice. Pa, u biografiji jednog od islamskih učenjaka po imenu Sulein ibn Eyyub spominje njegov slučaj kako je on krenuo da traži znanje. Kako je krenuo u potravu za znanje. Kakav je bio i na kraju do čega je dospio. I koji je bio sebep toga. Krenuo je u svojoj desetoj godini da uči Allahovu knjigu na pamet. Nije znao dobro izgovarati harfove. Nije znao dobro učiti Allahovu knjigu. Pa je sjelo pred sjehom, kao i mnogi drugi dječaci u mesečinu, Pa vi učio pra shiham je ispravio, učio pra shiham šejga ispravio. Pa vi shih učio, on to ladao za nima, ali bi griešio. Pa vi shih vypitao ga imaš ti kod kćeva. Imaš ti majko je každo odahiti svoje majnce i traži od majke, da zamoni Allaha subhanahu wa ta'la, Allah vočeski i spravni učinim Kur'ana. Pa vi otišao svojej majnce, i ispomenuo šta od njega traži njegov šest, pa je to majka učinila i nakon toga Sulein kroz izvjesno vrijeme završao od njim. Zatim se posvetio traženje ostalog šedetskog znanja. Krenuo da putuje, pokupio znanje koje je bilo u njegovom mjestu, krenuo da putuje u druge zemlje, stekao ogromno znanje i nakon dugo u za godina pomeo se vratio svoje mjesto. Vratio se kao Pa je u istojenoj džani u kojoj su bili njegove prvi početci, a ostalo i držao predavanje. Pokorištavao islam i muslimo. Pa dok je držao jedne prilike predavanje iz vjeka od imamo muzevnija, dok je držao predavanje i sjedio za stubom, na vratima se je pojavio njegov staničih, kod kojeg je učio o limo. i način, kamo je završio ovo? On ga nije zaboravio, ali Vešej je zaboravio, prošlo mnogo godina. Oslobe mu pomoćenje Vešej. Pa Vešej je došao u kraj, vidio Halka, drži se predavanje, pa je sjeo i slušao. Slušao, slušao, slušao i divio se. Kada je završeno predavanje, nije mogao da otrpi, pa je rekao, zar je moguće da neko ima ovliko znanje, kako je moguće da insan stekne ovliko znanje, Pa se svoje im i kaže, ktivo sam nam kažem, ako imaš majku, idi kući, pa tražem majke ledovih, Allah, da ti Allah počas iznajut, a stekneš ovliko zdani. Ale kar skviml sam se je. Ja, starý mi sam třeš. Dakle, i šeha še, bin Baha, mjeda majka postupila je na istý ráčiň. Dovila je Allah subhanahu wa ta, koho volka očekiva je, očekiva je ta, je ta doba i uslyša. Dakle, i pored svoga silomaštva i pored stanja u kojem se je nalazio, dakle, slijed e, nije nimalo se alibio da ide po haltama na traže i šehrinsko znanje. Pisjedio je pred mnogim mnogim islamskim učenjacima, njihov broj je Oni koji su najviše ostali traga na šehrad i baza, Ahimu, Hulam, Taro prije svega jeste Salih, Ibn Abdi Raziz, Ibn Abdi Rahman, Ibn Hassan Ibn Mohammed, Ibn Abdi Rahab. Jedano tunuka Mohammeda Ibn Abdi Rahab. To insan, predkojme, że je bin Abdi I on je bio najbliżej njegov uć. Bio je onio, koj, allo, imam jedno od masjida, koje je bio najbliżej, še je hubim bazdu, še je bin bazdu, r.a. r.a. to masjidu je kłaniał i prvoznanie, nakon Allah je knjiga u o niu, koj ono imam, sariha ibn Abdi Raziza. I ova insan ostavio je velikot draga na s.a. b. Šeh bi vas pričao je jeli, i spomenuo jedan slučaj koji je tako ostavio veliki trag na njega, čućete koliki. Kaže, bio sam redovan, tražio znanje kod njega, aktivno već počeo i bio redovan na, na svakom namazu i u tijem jedne prilike sam zakaslio. Jedne prilike sam zakaslio, na jedan rekat. Prvi rekat sam zakaslio i kada su oni predali, kada šeh sa obi predali sela, i ostali klanjači, okrenuo se, vidio mene kako ja naklanjavam. Kaže, odmah čim je vidio mene da ja naklanjavam, počeo, bismillah wa rahmatullahu wa sallam ala rasulah, počeo da držim predavanje o važnosti, bitnosti i prisutovanju od samog početka. Kolika je nagrada za početni tekvi i, i pala sata da žele predaje. odmah sam shvatio na čiju odresu, na čiju odresu šali. Pa kaže, nakon toga nikada nije izostavio početni teknik. Ne samo to. Išao je u mesčid prije ezana ili odmah nakon ezana. Znalo se resiti da drži predavni še je bimaz u do mesčida. Ili u svojoj kući čuje se ezan i pola riječi staje. U pola riječi staje. Počne morazim da uči Allahu Akbar. On staje u pola riječi i nakon ezana ne nastavlja. Ko to zadržava se sve, ide se u džamlju. Ukoliko bi odgovarao na pitanje pa telefon zaučimo esin, spustio bis слушаlicu na svoje stego i ponovioo zatpo esin. Ukoliko bi čovjek postavljao pitanje, kaže bo to, glas za muku, idemo u mu kaže ali hitno, hitno pitanje, kaže je hitno da na utu. Dođao mi je pitanje, bolje nema da ostane. Ide idemo odmah. Nakon toga će vidmo za hitno ono što je umutila, nije ostao, ostao jo poczetni teksti. Tak mogađer učio je pre svega Sadom ibn Ahmedom ibn Akikom, jednom jednom jer islamskim učitelikom, riad kadije u to vrijeme i koliko je bio, jer je vjerki učinom koliko je bio učen, zvao se rez ibn Abdeslam, a to da kada moj učiteljaku je davno, dakle tamo je mogu reći da je vano naših predstoje. I zasig bodonaj koji je najviše ostao otraga na nje, na njega po pitanju šerijsko stanje jeste Muhammed ibn Ibrahim imam relativ Imam Rahman i Hasan i Muhammad ibn Ahmad tako je jedan rod je nekono kao Muhammad ibn Abdul Wahab je bio u Nizamatu Jerusalimskog koordinatora po internetu između pacijenta je pomahao bože da čovjek bim vas ne poznavao taj da nije poznavao knjige Muhammeda i davtul prava je htio Muhammad ibn Ahmad da kaže čovjek nikad nisam a učio je od njegovih onog učio od njegove djece A ko to bolje bol možda da razumije knjiga Muhamada i pravdu barhada? Mi ili oni koji su učili pred njegovom, pred njegovom bjeli djecom. Šejih Muhamada ibrahima dakle najviše ostio traga na šeha bin Baza. Kod njega ručio šejih bin Baza 10 godina. Od svoje, od svoje 17. godine do 27. godine. Od svoje 17. do 27. godine sjedio je kod njega i kako kaže prešao sve što učenik treba da prejde. Sve što jedan učenik treba, kada se upusti u traženje, znaje sve što treba da pređe od islamskih knjiga je Bazi je prešao. I odmah nakon toga, u svoj 27. godini, postao je kadijan, ostavili za kadijan, da sudi narodu, da presuđuju. Bio je kadijan. Za ti deset godina prešao je sve, uglavnom na pamet Švjetin Bazi. Sve je pametio na pamet. Jel? Pa rijetko bi se kada desilo, kada bi šehyr bin Baza o svome šehyhu Muhammedu ibn Ibn Baza, a da njih to što je najviše ostavio traga na njega. I kao što reko pred njim stekalo ogromno znanje. Sve knjige prešao pred njim imao ten napamit. Jer ja, sve ono iz Aqaida, iz Hadisa, iz Fikha, pogotovo Ambališkog je prešao napamit. Kažu, omenjena knjiga šehyha ibn Baza je bilo tehezidu tehezid od Ibnu Hajar. Rastalanja Rahimahullahu Mahudala. To je dakle djelo od četiri toma u kojem je Hafiz ibn Hađar Rahimahullahu Mahudala spomenuo sve prenosioce šest hadijskih zbirki i još drugih ponekih. Jeli? Ali uglavnom šest hadijskih zbirki svi prenosioce nalaze tu. Hafiz ibn Hađar je spomenuo što su rekli jeli, oni koji su strogi, što su rekli oni koji su blagi, što su rekli umjereni o tim prenosiocima i podvukao je rekao ja kažem ne. Takav i takav, taj prenosioce. Še je bimaz Rahimov Rumorikala, kažu učenici, da je znao tu knjigu 80% napama. Ništa čudno, kada čuješ jedan od djevojh učenika, Mohamed Luqmane Selef iz Indije. Ljudi sa od svih krajeva svijeta su dolazili i učili znanje pred njim. Dok danas omladina, Bošnjačka i druga koji ne znaju harfa iz arabskog jezika izdižuju se iznad ovakvih učenjaka i govori svašta o njima a ljudi sa svih krajeva svijeta su dolazili i sjedili pred njime poznat vam Muhammed Hasan je l' tako u zadnjem vijeme najuši se prevodni nego ih klipova prvi susret njegov sa şeyhom ibn Bazom je bio prilikom hadža şeyh ibn Bazio obično obećavao ići prijedan prijednog i nastup jedan hadža da hadžac su uzobiđi džetepi osmi, devet i deset i kad počne, ali umre i ranije, a še Pibas bi u prethodnom mjestu uzelo klijed da to išao i držao predavanje, podučavao ove ljude propisima hađa, jer bavio se, jer je vodio računa u organizaciji hađa. Paga jedne godine šejih Mohamed Hasan zatekao u harbu Mekije, drži predavanje, kaže kad sam ga čuo, odmah sam uzio i nazvao telefon toga svojima, a to bi šejih Mohamed Hassan bio veliki žej. Rekao sam zatvaraj teba i testiovate studije, koji nas snimaju snimaju moja pronao kao to kada je čuo shehab bin bazarahin njegov učenik muhamed ibn selfi iz Indije kraže princorskim učenicici drugi učenici shehab bin bazah da je shehab bin baz znao fethul bani na pamet fethul bani je komentar buhari buhari znači 15 tomo 15 tomo najbolji i najveći komentar buhari 15 tomo da bi morak da znao Jeli poredo, a ho cambiarvi, io ecco ho spmieno un hadith di Bukhari, Sheikh Ibn Baz spmieno che cada hadith di Bader po pitanju tog, hadisa iz Bukhari. Takođe kada Muhamedu Khan Salafi, i oni takođe došli u Medinu, u Medinu. Fakultet. Kaže kada Sheikh Albani, Sheikh Albani takođe bio jedan od na Medinskom univerzitetu, jeli najviše odama bila da. kada je došao Sheikh Albani, Isto, samo što je došao je li je predavanja, pa je država u amfiteatru predavanja hadisa. I održao takvo predavanje iz hadisa, spomenuo hadise sa hadijske strane, obradio to predavanje i kaže, kad smo njega čuli, rekli smo, niko nakon njega više se neće uslužiti. Kaže, bilo što iz hadisa. Kad smo čuli Šeha Bani, niko nakon njega više neće da progovori o hadisu. Pa kaže, odmah, za kratko bi ima še bi Pa je tražil on riječ. Pa ono na predavanje šeha dbanja i na hadlise koje je ozvodil. I na lance prenoslaca tih Ako toga šeha dbanja njemu gaude se suzdrži. Ustava je prišao mu, zanjelio ga i priznao mu, posvjetočio mu ogromno, ogromno znanje. Poslovi koje je ogledal šehi bimaz ili nešto da spomenimo od toga. Kao što reko, Uh, u svojoj 27. godini, kako se pravi 1332. rođendan u 1357. godini bio je kandidan postavljen je za kadio i tu funkciju je vršio od uh, 14 godina. To se na 10. kada odlazi u Riad, i biva jedan jer on jedan od predavača naučnog instituta al ilmi tu je da dakle, bio zatim je prešao jeli, je i bio predavač na fakultetu šerijata tako dakle, koji imamo koji imamo danas pa koji je otvorio neku još otvorio taj univerzitet dakle, Univerzitet u Medini koji danas imamo otvorio je goš Mohammed Ibrahim oni da dakle, su bio inicijator otvaranja tih je li univerziteta i bio je predavač do 1381-e, dakle svoje 41-e na fakultetu Šariata u Rijatom. Zatim je otišao u Medinu, je li je bio jedan od predavača na Medinskom univerzitijetu dekan, uh, zamjenik dekana, a dekan je bio njerošek Mohanjid Ibrahim na Medinskom univerzitetu, bio je dekan njerošek Mohanjid Ibrahim, a on je bio njegov zamjenik, da bi nakon toga jedli u 1390-oj godini postao tako u svojoj 49-50 godini postao ili kasnije u svojoj 60-godini postao on dekan uh, univerzitetu u Medlini, a da mnogo ne nabrajem skrat, im 1414 godini, 1414 godini tako u svojoj 84-godini postao i u Saldinske i nije mnogo bilo na toj funkciji, dakle kroz 4-5 godina da se bilo veću, da bilo veću, da Najbitnije osobine, koje je imao pri sebi, njih je teško pogledati. Sve osobine, sve bi nas imao pri sebi. Njegovu učenici kažu, kada bi se osobine koji ima se ono kitio, koje je imao pri sebi, podijelile na mnogo nas, ne bi se te osobine mogli naći pri nama. To se sve nalazilo pri njama. Kada bi se osobine kojima se ono obliko podijelile na mnogo ljudi, ne bi se mogli osobine te naći pred njima. A to je dakle bilo sve pri njama. To najbitnije osobine jeste iskrenost prema Allahu džarbeva u prozivu u Allahov hizmetu izmetu islamnim muslimanima. Nije se moglo desiti, nije se nikada čuo da je on sam sebe pohvalio, a da je drugoga umalovažio, da je dozvolio da neko njegovom hvali, da njegovom prisusti. To nije bilo, dakle, poznato. Koliko bi ga neko počeo hvaliti, prekidao bi ga. Govorio ja, nisam zadu za Tatinkova. Rešitaj govor. Ispomni to, slično, jedan od njegovih učenika napisao je kasidu o njemu i ti je objavio romanom, tako što je pročitao, ja li pitao šef ot objavi roman, kafenezi se gleda na godišnje početa. Početa. Ja nisam to ostao, tako dakle, da se tako govori o njemu. Bio je mnogo skroman, bio je mnogo skroman. Na njemu se ta skromnost vrlo veliko primjećivala. Pačeš takve doni gleda spoznati i osjetiti tu skromnost kada saznaš da u Meki nije imao svoje kuće već kada bi dolazio u Meku na hađ a dolazio je da bi boravio mnogo dakle par dana kao Hadžije je jeli sednicu ili deset dana biće mnogo ranije bi dolazio kasnije bi odlazio vodio računa o organizaciji hađa nije imao svoje kuće već bi izdaj kuću pa bi dolazili emiri Meke dakle namjesnici Meke bi tražili od njega da mu kupe kuću on bi to odbijali i govorio potvornim muslimanima taj novac U Medini nije imao svoje kuće. U Medini nije imao svoje kuće. Pa nakon izvjestnom vremena novo pokušaja Emir Medine da kod preseljavao, da preseljavao da mu napravi dvorac, da mu napravi kuću u Medini. Pa odbijao, hteo odbio na kraju pristao. Kada je završena taj dvorac i ta kuća, malo veća kuća kada je završena i kada je trebalo da se prepiše na njega, rekao je ne nećeš na moje ime da zabilježiš tu kuću, već ćeš prepisati i zabilježiti tu kuću uvesti je pod dekan Medinskog univerziteta. Pa ja, kada ja završim sa Medinskim univerzitetom, kada ovdje dođe drugi, to će biti, njego, biti njegovak pođen. Bio je mnogo blaga, toliko blaga da je mnogo blaga ospjeli kod mnogih izazivala divjenje i čuđenje. Predljepo se obhodio sa svim ljudima, naročito sa svojim učenicima, bio mnogo strpio. I on mnogo stranje. Mnogi, kao što ste čuli, sa svih krajeva svijeta dolazili su i sjedili pred njim da traže šarijetsko znanje, da uče pred njim šarijetsko znanje. Pa je bilo ljudi koji nisu uopće znali arapski kako treba, ali su htjeli da oni čitaju knjige Zeru imbazne. V glavnom predavnje še Advinbaza su bilo, da mu neko čita knjige, pa pročita rečančom pro komentarše, pa rečančom pro i tako. Domazli so ljudi koji su htjeli da putu, tako biti še Advinbaza, a ah ima volna hudava, pa da učitaju knjigu, nisu znali. Pa je dašao jedan od studenta ta, htio da pročita pred svojom kitabu, to je da čita pred svojom je da li id, da mu še je komentarši. Tako če čita, a še je nije, a rijetko, rijetko bi kada rekao pogrišio. Nije uvijek, ne čita se tako. Rječ, kada ne bi pročitao kako treba, kada bi pogriješio izvoru, govorio bi ponovim, ponovim, ponovim. Ne bi on uvidio treško, pa neko je čitao. Dakle, nije htio da kaže pogriješio si, još nisi ne što došao, tako da se ne. Pa je ovaj i čitao prvniki tako da je bila ljudi. Uvijek, griješio, griješio. Praši ih, pročita, on ponovim. Pročita, ponovim, tako da na kraju što je bim vas pročitao, a u učenike za njim, jel i ponovi e, Kao što ste čuli, imamo je posebnu sposobnost pamćenja. Što god je više stario, ta sposobnost pamćenja se tolećavala. Kada bi bio upitan nekada za neki hadis ili slično, spomenuo bi knjigu, spomenuo bi tom, ukoliko to djelo ima više tomove, spomenuo bi stranicu u tom tomu. Bio je jedan od njegovih učitelja i ših šentit, ne, dakle ovaj kojeg, jel i mušemo da pratimo, gledamo njegov predavanje i slušamo. Provodi se danas također od njegov mnogo. Već njegov djet, Muhammed Al-Amin aš-Anqiti, koji je poznat o svome, izuzetno vrednom djelu, svojom tafsiru. Al-Val-Vayyan. I, dakle, komentar je Kur'an-Kur'anom. Jedan od najboljih tafsira. Jedan od njegovih učenika, dakle, je bio i Binbaz. Šeit Binbaz je sjedio pred svoj Anqitijom, učio, a šeće Anqitije je iz Maulitana, gdje su ljudi tak posebne inteligencije. Tamo taksisti znaju ono što zna velika olema. Tamo ljudi koji taksiraju znaju ono što zna velika olema. Tamo uglavnom molita, sve se uči na pamet. Allahuak njih se prvo nauči za kratko vrijeme, zatim sve ostalo se kod njih uči na pamet, sve. Imamo dakle nekoliko elfija, imamo u stihovima od bilke šest ili sedam elfija, dakle stihova iz sire, iz fiqha, iz jezika, aloškog djeca i ženosti, to kod njih je. Ja, nešto sasvim potišno, da namoči jedne prilike, dok sam sjedio, ja, Haram učio kod jednog od imama Haram Tomasina Halasima, posle Jacije smo imali podavanje, kod njega dokođer bio je uslov, ko da uči kod njega, da uči na pamet. Ko želi da sjedi u njegovu, da sluša komentar, mora da, da uči na pamet. Ono što smo učili, učili smo uglomnom na pamet. To su ovako moje knjige bila pored mene, dok sam panjam Jaciju, ostavio sam i pored sebe, a pored mene bio Santa sam ga upoznao, vidio je knjige, pa je otvorio, bila je ta alfija Lidne Marika iz zarabškog jezika i kim ženom ste usmjeću na pamet, stihova, pa je ovako otvorio tamo upola knjige i nastavio. Pitalo mu ko si odakle, kaže, molite mi, odkud odiš taročka taksira. Ljudi posebno pamćao. I Šešer Kiti također bio poseban insan. Čepim Bas, kada bi sjetio, bi bio naivom predavljanju, bi samo bi goreo, mašao mama. Maša Allah, maša Allah, i bratio se zdanju koji je ginsa njima. A zutim jedno jutro še išem na njegove specijalnosti je bila tefsir. A na hadis, u tefsiru jebne kisira, zamilježen kode budavu. Tefsir, u tefsiru jebne kisira jebne kisir, spomenuo hadis, određen hadis, taj hadiset nalazi kode budavu. I on mi je cijelo jutro tražio i mi mogao dolazi hadis Čijelo jutro prviće čijel, Ebu buda buda možete znaći za taj hadis. U toku njegove te pretrage, neko je pokućao ono rad. Ulaz na kućama. Kaže, ko je? A odlazi izbim vas. A, kaže, nema u kuću, dok bi ne kaželiš gdje hadisu Ebu Da Vudan. Ja ne suvnjam u idnike siran. Da ga je proletio kalem. Da je nekao oblježi Ebu Da Vudan, ne, nije zablježi Ebu Da Vudan. Ali, ja čijelo jutro prviće čijel, prv, Ebu Da Vudan ne mogu da naćem. Kaže, koji hadis taj taj? U tom i tom, tom na toj, toj stranci. Značiš, taj hadis, pa je i toj strani, znači tajavanje, spajulo se sa općinskim pritikom našo, teren samo nije više. Sad Božješ, tamo. Ja. Bolse mnogo takođe pamćenje bilo učeno u našihnih ulova. Ta. Tako je bio pravdan u odhođenju, čak i sa neisto mišljenjima, zato dakle, oni koji su ga osledjavali svakapima imenima. Pa, ko ceha bimbazo i kod velike oleme, jer je to velika potreba, jer je li u glavnom nakon predavanja dolazio ogroman broj pitanja? Pa i jednim prilikom došo pitanje o voj ovaj fino prednje što je čitao prošlo pitanje sve šta kažete za one koji kažu za vas da ste na otar da ste mutdelija šta kažete za takve nude kaže hađ da istihađo to i ne bojti da to jeva misliye ej moj drugi pitanje čitam na to se završio cijeli njegov odzor je na koncovo padbu po po njemu bio je postojan na istini od prvog dana, od kako je počeo da traga istinu, od kako je spoznao do kraja svoga života. Pa je rekao, zabilježena je da je rekao, Elhamdulillah, ja od kako sam spoznao istinu svojoj mladosti, dodam danas pozivam njom i saburam, strpljiv sam na ezijetima uznemiravanjima koja me snalaze, snalaze zbog toga. Nikome se ne dodvoravam i ti se bojim i čijeg na putu dostavljanja i pozivanja istini. Ko se složi sa mnom, alhamdulillah. Ko prihvati istinu, alhamdulillah. Ko ne prihvati, to je, to je njegova stvar. Zatim, uh, bio je dosjedan primjeni sunata Allahov poslanika Al-Ihissalacu. Čuli ste ko je imao pamćenje i ko je pamćio hadisa, jel, hadiska djela. Ogromna pamćio je na pamet. Njegovi učenici kažu ono što su učenici za Ibnuće i nije Ono što su učenici Ibnuće i nije za njega. Učenic Ivne tajnije, Imam Zehebi, baš kaže, vidio sam ga i dok sam ga gledao kako barata hadisima, smatrao sam ga kao čovjeka koji pred ima sve hadiske zbirke. Sve ima i hadise, dakle govori kao na jelovniku uzima hadise ovaj ili onaj, pa smo govorili, kaže Imam Zehebi, onaj hadis koji ne poznaje, priče u Islame tajnije, to i nije hadis. Onaj hadis kojeg nije čuo ili ne pozna Ibn Taymi'a, to je nije hadis. To su isto učenici Šehan Bin Baza gvorili za njegov. Onaj hadis kojeg ne zna Šehan Bin basak, ili za koje kaže da je slab, to je, to je to je slab hadis. Pa je dakle bio dosedan u primjeni tog hadisa. Nije dakle bio od harddiskova iz koji samo pate, područavaju, a ne radi po tome. Ne, je bio Alim, Anim. Alim koji je radio po onome što je znao što je nosio u svojim brzima, u svojim rodima od šarijanskog znanja. Pa je bio dosjedan u primjeni sunneta. Sve što je poznalo od hadisa, to je primjenjivo zbog toga, kada bi se sve to podijelalo na mnoge nas, da bismo mogli da to praktiko imamo. Pa, dakle, gdje god je trebalo da se učio određen jezik, određena doba, to je šarijepimbas učio. Spominje se, dakle, neki primjer, nema, kad joj da navodim. U bolesti, u starosti, Jel je od malenega. Kada je obolju prirodila, kada su ga vodili, jedne prilike izvedi su ga iz mešćina, pa obuću, da obuče. Pa su htjeli dnekoj učenici da ga ispitaju, tada je dušovit. Pa su mu dodali lijevu papuču. Pa je napipao i odbacio. Pa su drugi puta, opet lijevu, da je napipao i odbacio. Treći puta lijevu, napao i odbacio, kada je desnu za desna, za se, ne znaš se prvo omlači desna. Jedne prilike napio se, napio jednu čašku vode, je popio, zamizena, pa drugi došao mu učenik i rekao, ajde Sehehe, se, kažu, voli, sin ko nema mjesta. Ajde, kažu Sehehe, ajde, se, ajde. A še joj ja, primi vas, Rahima Allah, nikoga niti odliči. Kogod bi bilo što tražio od njega, ali mu dalo, kada bi mu neko dao hediju, odmah bi uzraćao. I obočno njega hedija bi bilo boljena. Odmah bi uzraćao na tu hediju. I kad god mi ga neko pozvao sebi u goste, nikada ne bi odbio. Ukoliko bi mu nešto iskrstilo, is a treba da do, dođe jel, u objećano vrijeme neko je, od njegovih učenika ili od drugih običnih ljudi pozvao albo ispalo u putovanje, zvao bi telefonom i tražio od njega da mu dozvali da ide na putovanje. I sve dok taj ne bi drage volje, ja je kao še, hajde, znam kakve su tvoje obaveze, on ne bi otešao. Govorio mi, ne, ne, ako nećeš reći drage volje, to mene odmah, da ti dođem. Jedni prijudi, baš ovaj njegov učenik, kad dolazi, sad han spomnije, nazvalo mi kaže žena. Iz po Bogu po pomožnosti, ba. nazvala mi je i kaže še se dhanj, sutra ženim svoga sina, ili kroz izvjesno vreme, u, ubrzo, ženim svoga sina, hoću da mi širi Bimbalz bude na svakvi. Kaže, žena, ti znaš kod da širi Bimbalz? Zauzili. E, radni dan, da se tako kaže, radni dan, še ja Bimbalz je bilo šestnaest sati. Šestnaest sati je radio. Za Kaže, mene to je interes, ja hoću da on bude mene na svanje. Ti radi što god će. Pričaj, ubijedi ga kako god znaš, ali ja hoću da on bude. Kaže, dobro <laughs> ali ono je Ja supra njega izvodim na ekindiju. Vodim ga na ekindiju na manzu s pa ti budi tu, mene, presretni nas, i ti priupitaj ga, zamori ga, jer će te ubiti druština, kako ćemo ga Pa je tako je bilo. Kaže, izvijela usapra na ekindiju, a ona presrela nas u putu i rekla šeš, A običaj je bio kada neko, Šeha baza presetni pogotovo predi Kindiju na putu, da su to bili sile nasi. Mi mu moriti potrebni. im se udijeli dadniji. Pa odmah čim je čuo, neko ga presetio u putu, kaže, dođi posle Kindije, dođi posle Kindije. Mislio je da tražuje. Kaže, Šeha, ja sam im nišnja od Ne trebam. Nema potrebe ospreste Kindije, ja sam im nišnja od tebe. Preštaj, kaže, Kaže, ženim sima. Počinu mi to još na Pa, kaže, 60 hana, nevučevi, kaže, ja sam se priključio, jest ja znam iz porodice, znam sina. Koliko je daleko, gdje si, kogu treba, do Pa, žena spomela kaže, ja. Onda je, kaže, okrenuo za mene, kaže, aha, dogovorili ste se, dogovorili ste se. Pio da ste promisali. Pa, dakle, i otišao ovaj i takvom toga. Nije se, dakle, znalo desiti da mu neko nešto ponudi ili vam nešto zatraži, a ja da šestim, ba, to nije, to nije, je jeli, da ono ili... ili Hrinio. Pa je rekao ovaj ajde se joj sjedno. Pa je potpio, nakon što je potpio i drugu, kaže, da i treću. <laughs> Onda i treću. Kaže, šta je? 300 cuneta. I treću da potpio, 300 cuneta. Jedne prijelike, jedan učenik ga je mnogo volio. I kad god iz srelo še, htio je da ga zagrli. A, poznato je dakle da se selamimo kako se sretnimo i bilo što da nas rastavi trebamo se ponoviti posebanti, ali se grlimo kada dolazimo s puta ili kada idemo na put. Neko od dva treba da ide na put da se izgrlimo i znači. Tudi kada dolazi s puta, su se zračom, jel izgrli se, uselami se, izgrli se, to je dakle, su to je proopisano. Pa je ovaj učenik tijel kod noc sretni se, ja bih došli da Ovo še je Sin, je kad se ide na put ili kad se vraća s puta, kaže še, ja te ponovno, ja li se te zagroju, mi kaže, sunet je ispred tvoje ljubavi. Treba oti računao se množem. Tvoja je ljubav na stranu, sunetu se, sunetu se daje preznost. I drugi, i da te primjeri, njema če da spominje malo da to mnogo krema. Zatim, bio je nasmijan, bio je vedravnica, bio je ljubav, znao se šaliti mnogo, ali je znao često i zaplakati. Uh, Njegov običaj je bio praksa, i to znaju svi koji je živio u njegovoj brzini. Podne namaz, kada se panja, kaže svima uđani, kogod može, neka ide da ruče kod nas. Ulaz na vrate njegove kuće bi se otvaralo i kogod je htio imućan, siroma, učen, nemoga. Kogod je htio da dođe, mogao je da jede. Kod njega postavljala se sofra i kogod hoće da dođe, mogao je da jede. Ukoliko bi nekoj smrtavom imao obaveza, Pa bih tražio je li, na ne dođe, še bih se smio, pa kaj, ne smiješ od zreni, ne smiješ od zreni, ne smiješ od zreni, ne smiješ s nama, moraš polno s njom um, da jedeš, ne smiješ zato s nama da jedeš. U je. jedne prijelike došao um, je uh, zet, dakle je uh, muž od unuki. Pa ga zvao, um, kaže došao, um, kaže nas počastiti biti i do nas je dobro, svim koji doćemo, ti nije problem, kad se oželi s drugom čenom, doćemo na tijeklavi, se je, a ovo, so, evo, sam sretan odletio, želim, pa to, zove, odjedem, odkrtvo, što tako, odriječam, šta ti je, tada šalim se, šalim se, doćemo, jer znamo se, znamo se šalim, Ali isto tako je često i zaporkati, pa ukoliko bi pred bio spomenut događaj, koji se desio sa Ajšom, radio Bogdana, našom majkom, monatici, što su iznišnju potvoru iznijeli na nju, šehtni vas bi plakao. Također, kada bi se učio Kur'an, plakao bi. Također, kada bi se spomenuo prednim njih njeme, ko umro od velikih učenjaka od njega i savremnika, također bi, bi jedni I mnogo toga što bi se moglo reći od njega. Također da, mnogo je uvijek o svjero mahe. Sjedio s njub posebno uživao i ujavu To je To je dakle, bilo nešto što ga je posebno krasio. Što ga je posebno krasio. Inače, sa svim ljudima, a ne sa siromasima posebno. Mnogo je vodio brigu o njima. Jer su takvi bili najpotrebni. Nisu imali druge koji bi, dakle, koji bi ih pomogli i slično. Šeški mas, Rahima Hula, u tjama nastojao je da je tu prazninu poploni. Dakle, nekoliko primjera istimali da završimo nešto iz njegove biografije, nekoliko od iz njegove skromnosti prema siromasima, njegovog obhođenja prema siromasima. Čuli ste, Muhammed Mbukhvane Selefi je bio jedan od njegovih učenika. Jedno u povodnje, a dakle nakon povodnje namaza, šejf Mbaz je pozvao sve, koji su bili u džami, da dođu mu na sofu, na ručak. A kaži šejf Mbukhvane Selefi, među nama prisutan je bio tako još na šejf iz Indije, došao je iz Indije. Hvala vam je to povode namast, pa je i onda krenuo sa mnom na ručetka. I kaže, postavljena sofra, ogromna sofra, i dolaze mnogi ljudi, i učeni, ljubi, vanice, i nevuki, i zvanice, i... Međutim, na odpočne mi se sjelo. Svi su sjeli za sofru, na odpočne mi se sjelo. Sofra je hrana je ljudi posjedali po sofri. Pitaš aj, bim dolazi, jel došao taj i ta. Jel došel taj taj? Kažu nije. Čekajte. Nakonit jest to Jel došel taj taj? Nije. Ono čekajte. Zatim on počeo da zove. Ine. Kroz odrežnou vijeme došel je nemak omčić i si je odprednika. Kacovno prijedio je odprednika a kaže jedite. Peknoči poče nije. Kažo je všech. Drugi iz Indije fabu gul on ima komentar, najde Bogu Fret. A da bol Mufret, Bukhari je napisao, prevedem ovaj širik tablodnoj tjedan, ima komentar. Na pa me upitao, koje to je mladici, koje to je dječak, kada čekamo toliko dugo, i nesmije se odpočeti sa hranom, koliko ne dođe. To nebro si im, kao je nije. To je, kaže, berač, sudja, boje To je sluga, neboje druci. Zbog slugi, Bogu stava Sofru. Niko ne smije početi sve dok ne dođe njegovog sluga na 7. pravnika. Ovaj šeheh Abdulaziz Sadhan, njegov učenik, priča također događe. Posle povodne, na ručku. Dođe malo. I kaže, jedan od je došao i sjeo na sofru. Ne za sofru, već je sjeo na sofru, prostratu sofru isjeo za sahan, veliki, ogromni, za koji su jedne osoba, i počeo odmah da jede ga, znači, nikoga. A oni koji su služili, još uvijek sofra nije sva postavljena, oni koji su služili, digne ga za glavame, znači, znači, znači. i tu sjeo, i na tom mjestu, i za taj san, išći na drugom mjestu. Ovo jedni hode i sjedne opet na sofru, za sahan, i ne čeka, opet krenu. Nije znam. Pa je še biti vas čuo nešto dešlo. Nakon, što se rosio i rijeme na sivje u džami na kinju, pita mene, kažel se nešto desilo danas za uško? Koži, ja nisam smatrao to ništo bitni. Potem rekao, Ni, ništo se basilo. Pitao druku, za ništo desilo danas za uško, na sofri? Kažene, pa je tretji, četvrtu, dok, dok nije jedan rekao jezri. je? Milo, tak, došao si romant, si jeo to na sofru, si jeo to sam, na sofru, jedba počeo da je. Pada, jedan, oni uslužili na I on podigao na drugo mjesto premislio i opet A koji je bio taj? Kada je došlo vrijeme večere, postavlja se večera, čuje on ime tog sluge koji je siromana ovog Kada je čuo je priča, odi vam, sako, šta je? Ovo nije tvoja hoća, niti kuća tvojega babi, niti kuća tvoje majke, ti si samo ovdje radili. Došao se da radiš i da zaradiš, da moram piraš siromana. Oni su potrebni, njih treba pomoći nemoj da te više čujem, kaže pola sata nam je država kodavljog siromasima. I kaže sira Ahmed, Ahmed, sinu Céhan bin Baza, siromasima, pravi najveći problem. Bili su na odgojni, počili su to, a nismo im smijeli ništa reći. Ako im šta kažemo, babo od nas od ma, pa nama će pričati. Pa nama, jadim pa nama. Također, jednije, jednog popolja, također poslije poti, Šijekov brat, Muhammed, şeypin vasima ostari brat, şeyz godina Muhammed. Zaključao rat. Zaključao u vas baba. Kaže hoću da makam, ne dam put, lučam s njim na sam. Pa postavili smo sofru, şey ne vidite. Zatim čuli, a konačno. I oni sjeo za sofru i znao, počinje da to dože ljudi sa lane da. Kaže a Narodu, što nema nikoga. Zašto nisu došli da ručaju samo? Sinovi kaže, nisu šutili. Sme speli isto da progovi. A njegov vrat Muhammed pokušao je da skrene jeli, priču na drugi tuk. Da se priča, ali ničem u drugim. Pa on opet, što je ljudima? Zašto ih nema? Što ne dolaze? Zašto nisu došli da ručaju s nama? Ili ste zaključali? Pa je rekao, mame tukav, jesmo, yes. zaključali smo vratu, ćemo makar jedan dan da ručamo s tobom vlasa, nikad. Ne možemo s tobom. Pa kaže, ne, ustali otvaraj vrata. Dok sam god ja živ, moja ulazna vrata se neće zatvori pred siromasima. Doista moja sreća i mura hapuke osjeljenje snimati. Jedan od njegovih, također, velikih učenika, posrednih učenika, Alija Šivri, kojih se mnogo... Vremena dugo godina pružio šešem klipasom, šešem klipasom, tako da je šuo mnoge stvari i doživio mnoge stvari s njim koje mnogi nisu doživjeli, čuli i vidjeli. Jedne prilike, kaže, bilo je predavanje šešem, držao predavanje. Masa ljudi bilo bila. Kaže, samo na stolicama sam izbrojao 68. Dole, još više. Predavanje teče. Šešem mas U tom trenutku, zoni terapona. Ja sam bio pred njegov, zvoni telefon, čuje s druge strane žena, žali se šehehu na svoje psiriško stanje, na džinski otican, jelovete. Ja, Podavljena dobrakirana, veliko dobrakirana, kaže uči iz Koran, slova, fatiha, sredi, poči ajto kursi uči, kaže ajto kursi? Ja, ajto kursi uči. Kaže šta je ajto kursi? Žena mi. Gdje je tu? Koji je tu ajto? Gdje to, to nalazi? Kur'an. Kaže, ne znaš ajto kursi? Kaže, ne znam. Pripućujem. Imaš li nekoga ajto u kursi? Gdje je stopni? 25 ajto u reubaka. Boga daje daje daje. Imaš li nekoga da te podući? Kaže, nijemo nikoga. I smo neuki. Zabačeno njesto. To je dobro. Ajde nam to nalje zamad. Predavati snaga. Allahu laha A je to vrlo, a je to Jedan put se prošla, drugi put. Oh. A mu se treci put. A je kaj se ti sam? Žena, možemo da kako to tako bilo, tako bilo, tako, tako, tako, tako inteligencije. Pa uči, pa reži, pa uči, pa reži, ispravlja, kaže 15-20 minuta, on s njom preko telefona popišal je, a je to korsir. On mi tako svi stavl in pravde, šta se rešava. In mnogo tako tih tih primjera, naraštno sa siroma sima. Šešt limba zrahima onva hotela preselio je u četvrtak 27. mahrama, a ja, to prvog mjeseca Nžetskog, ide do 422 svoje to 92. godine. Ženaz za monek vaňana, u pietak prvom dnekovoj kući žene i dieca, kaňale su mu jedni a zatim je odnešen ľadruku, ja, pekanský harim umekki, itus umjad v paňani z dženazu. Ostalé se o nejhovi biografii i o nejhovi učenici spominu, kada govorili o nemu. Damoje v paňa lori, vyšje od táh lori, nebudi dženazu. Damoje v paňa lori, v paňa lori, i ukopanje u poznatov, meza u umekki, radele. Allahu s.w.t oprosti injom njegovih roditeljima i naših roditeljima da nas po sastali svega vjezdnicima iskada ima šukirima i dobri i da nas pomogli učinjeni mnoga, što svojim činjenjem činjenjem